palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5 Por quê? Por quê? Por que é que às vezes as orações demoram a serem respondidas? Por que que em algumas circunstâncias Deus parece insensível às nossas necessidades? Por quê, meu Deus? Existe algo que precisamos aprender hoje Por trás das longas horas de espera E da aparente indiferença de Deus Existe uma verdade Que precisamos conhecer O Evangelho de Marcos diz Capítulo 5 diz Tendo Jesus voltado no barco Para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar Eis que se chega a ele Um dos principais da sinagoga O nome era Jairo E vendo-o prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplica a minha filhinha só Marcos chama de filhinha só Marcos também sabe a idade exata dela a minha filhinha está morrendo vem, impunha as tuas mãos Jesus sobre a minha filha para que ela seja salva e então ela viverá Jesus foi com ele, diz o texto Versos 35 e 36 dizem, e Jesus, eh, grande multidão o seguia comprimindo, falava ele ainda, versos 35 e 36, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem atender a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, creia, o detalhe é que as pessoas da classe social de Jairo não gostavam de Jesus em Lucas está escrito que ela era a filha única de Jairo só Marcos disse a idade exata dela 12 anos e por isso tugatrion é a expressão grega para designar filhinha filhinha O toque pessoal de Jesus era desejado por todos. O que Jairo pediu não foi que Jesus tocasse sua filha, foi Vem e impõe as tuas mãos sobre minha filha. A doença daquela menina, quando você traduz a expressão enfermidade do grego para o português, tem a ideia de enfermidade terminal. Ela estava vivendo os últimos momentos de sua vida. A multidão estava apertando a Jesus. A expressão aqui é sutlibo, que quer dizer sufocava. A multidão apertava tanto Jesus que o sufocava. Tanta sede tinha a multidão de Jesus. Este é um dos poucos milagres registrado pelos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. que são chamados de sinóticos. Um dos poucos milagres que os três relatam. Marcos, Marcos, o mais matuto, o mais iletrado, o que escrevia um péssimo grego, com acentuação terrível, com a gramática quase ilegível, Marcos, é quem descreve com maior sensibilidade, até mais do que o Dr. Lucas, que é extremamente, assim, preciso nas suas informações. Mas Marcos, ele é bem emotivo e bem romântico ao escrever, apesar de ser bastante letrado. Bastante. É, este incidente aconteceu... Na cidade de Cafarnaum, em Mateus 9:1, a gente vê que aquela cidade era chamada de a cidade de Jesus, porque de Cafarnaum Jesus partia para executar as suas jornadas, em suas missões. Jesus tinha chegado em Cafarnaum. Jairo era o principal da sinagoga de Cafarnaum. Aquela era a cidade de Jesus. Então Jairo era de certa forma o pastor, o líder da igreja que Jesus congregava. Na relação de membros da igreja de Jairo, muito provavelmente constava o nome de Jesus. Na cidade de Cafarnaum, Jesus morava com a, a sogra de Pedro, que em certa ocasião ficou enferma e Jesus a curou. as sinagogas não eram apenas um lugar de culto como muitos pensam mas também era um lugar para, para dirimir algumas questões de cunho judicial ali se assentavam os anciãos os juízes os principais de cada aldeia vizinha para ali ser aplicado justiça, julgamento e lei eram chamados de Sinedrim. e quando os sinedrins Se ajuntavam, então você tinha reunião do sinédrio, e Jairo era o principal da sinagoga. Ele não era sacerdote, não. Jairo era um juiz. Entre as atribuições de Jairo estavam a presidência da assembleia, interpretação da lei, decidir sobre questões legais. Estavam, além disso, a administrar a justiça, a abençoar os casamentos e decretar os divórcios, a direção do culto na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam orar, a liturgia, a seleção dos que deveriam ler o texto sagrado. Geralmente, apenas uma pessoa era chamada de o principal da sinagoga. E nesta cidade... Uma grande metrópole para aqueles dias, cidade à beira-mar, cidade portuária, cidade cosmopolita, que vinha gente de todas as partes do mundo porque era uma cidade portuária, uma cidade de grande promiscuidade, uma cidade difícil, mas um entroncamento para a Galiléia. Pela, por Cafarnaum, passava muita gente que queria ir para vários lugares e Jesus morava ali. Jairo, o principal da sinagoga. Esse texto apresenta Jairo assim, homem culto, poderoso, com muitos títulos universitários. Jairo era um profissional inteligente, famoso, admirado e rico. Muito rico. Aparentemente tinha tudo, tudo aquilo que um homem precisa, ele tinha. Qualquer um que olhasse Jairo andando na rua, pensaria que ele fosse... Muito feliz, porque ele desfilava na carruagem Último Modelo. Usava a última moda a estilo Yves Saint Laurent, finado já, né, inclusive, ano passado. Bom, qualquer que o olhasse, pensaria assim. Carro do ano, roupas finas, uma casa no melhor bairro da cidade, Meirelles, Aldeota, melhor bairro da cidade. Um bom emprego, uma empresa próspera, Uma boa família, uma filha linda, respeito, consideração, nome. Jairo era o protótipo do homem de sucesso para o século XXI. O protótipo. Mas Jairo não era, não era feliz. Havia algo que incomodava Jairo. E naquela sociedade muito parecida com a nossa... É, acaba ensinando as pessoas a esconderem seus sentimentos e quando alguém pergunta se está tudo bem mesmo que a pessoa esteja enfrentando um verdadeiro drama familiar um verdadeiro drama profissional então a pessoa ergue as mãos assim e diz tudo bem, tudo bem outro dia numa das cidades onde eu fui pastor um universitário rapaz de boa aparência cutis morena, cabelo liso boa altura chegou para mim e disse pastor eu vou morrer o meu sangue transporta o vírus da AIDS ele me contou a história como foi e eu perguntei a eles se alguém sabia e ele disse não e a sua família ele disse também não eu perguntei, por quê? Sua família vai apoiar você? Sua família vai ficar do seu lado? E ele disse assim, não pastor, não vai. Eu tenho medo que todo mundo me rejeite. Eles ainda me abraçam. Mas depois que souberem que eu estou com uma doença que não é contagiosa por um abraço, que não se transmite por um abraço, eu vou perder os abraços. Os telefonemas para mim vão diminuir, pastor. Os meus amigos não vão querer andar no mesmo carro que eu, porque podem pensar que se contaminam por via aérea. Eu tenho muito medo de morrer sozinho, abandonado. Eu tenho medo, pastor. Eu não tenho coragem de contar a ninguém, porque eu preciso eu preciso manter a minha vida, eu telefonei para ele esses dias, ele ainda está bem, bem, já faz o que? uns oito anos, o vírus está incubado nele, ele faz exames periodicamente, um excelente profissional ele, e ele está bem ainda, meu querido amigo, essa sociedade cheia de preconceitos, nos ensina a esconder o que nós sentimos, e então está tudo bem? Tudo bem, tudo bem, e se perguntassem a esse menino, tudo bem ele? Tudo bem, porque assim que nós nos relacionamos, escondendo nossa realidade, querido amigo, eu quero lhe encorajar, a tomar uma atitude que deveria ter sido tomada desde o começo, de uma de suas angústias, porque como eu disse, esse é um, é um planeta onde todos erram, é, é um planeta também onde todos sofrem, e eu sei que você sofre. Pode não estar sofrendo agora, mas você já sofreu, ou está sofrendo, ou certamente sofrerá, porque aqui nesse endereço, todos sofrem. Absolutamente todos Eu quero convidar você A se prostrar diante de Jesus A entregar a Jesus as suas angústias O seu dilema Se alguém perguntasse a Jairo Jairo, tudo bem Ele responderia tudo bem Mas ele tinha um problema terrível Por trás das roupas finas Da aparência bonita Do nome poderoso Do dinheiro e da mansão Jairo trazia um problema, sua filha estava morrendo, morrendo como ele tinha muito dinheiro, ele havia procurado os melhores médicos, os melhores especialistas, os melhores hospitais até que um dia o médico disse, Jairo por favor, não, não gaste mais dinheiro Jairo A sua filha não tem, não tem mais cura. Está condenada à morte. Ela tem somente dois meses de vida já. Se hoje, hoje, alguém dissesse assim, pastor Laércio, sua mãe está condenada à morte. É claro que eu sofreria. É claro que eu ficaria muito triste, mas eu me conformaria. porque afinal de contas a minha mãe tem 70 anos, ela já viveu muito, é uma mulher muito feliz, eu cresci ouvindo minha, minha mãe cantando, minha mãe canta sempre, todo dia, uma voz assim, mais jovem, mais bonita, eu me lembro de minha mãe aos 32 anos andando comigo pelas ruas de Miranorte em Goiás, Pelas ruas de Marília em São Paulo Ela me preparando aos quatro anos de idade Para ir à escola E ela arrumando Fica em pé direito menino E, e passava óleo Johnson na minha cabeça <risos> E vinha uma Kombi azul Em Marília, São Paulo E me levava para o colégio Eu me lembro de minha mãe Ela é muito feliz, viveu muito e Se alguém dissesse Sua mãe está condenada à morte É claro que eu sofreria mas eu me conformaria mas se alguém dissesse pastor sua garota linda sua princesa sua garota linda sua princesa de 15 anos e eu tenho uma de 15 anos Emanuela, eu tenho uma sua princesa de 15 anos só tem dois meses de vida aí aí me conformar era outra história dizer que me conformaria facilmente, eu precisaria do conselho de todos vocês, eu precisaria do abraço de todos vocês, eu precisaria do conforto que cada boca aqui pudesse dizer nesse ouvido, para talvez eu me conformar e aceitar uma tragédia como essa. Sinceramente, eu não sei se aceitaria com resignação. Talvez eu esteja falando fa para alguém aqui que perdeu um filho aos 18 anos. Perdeu sua esposa. Perdeu o marido. Você tem alguém amado que está se enganado pelos médicos. Um hospital, alguém querido. Então... você talvez possa compreender o que Jairo sentia. O que Jairo sentia. O famoso chefe da sinagoga voltou triste da última consulta médica para casa. Sua filha não tinha cura, mas naqueles dias Jesus andava por aquelas terras. No dia de hoje, Jesus está neste lugar. Ah, meu Senhor... E Jairo ouviu dizer que esse Jesus curava leprosos, com a carne se desmanchando, ele conseguia, ele, ele conseguia recuperar a nariz que não estava mais no lugar. Ele conseguia. Eram levados a eles os mais, os mais diversos enfermos e eram curados. Cegos enxergavam. Paralíticos que tinham vivido a vida inteira rastejando. Eram levados a Jesus e imediatamente andavam. E Jairo ouviu essa história. Ouviu. Essa história direitinho. Prostitutas, ladrões, marginais. Eram levados a Jesus. E ele, e ele olhava para elas, para eles com amor. Jesus acreditava em ladrão e em marginal. Acreditava. E a maneira como Jesus acreditava nos marginais. Fazia com que muitos... ganhassem forças e não quisessem mais serem marginais. Ele olhava com amor, acreditava nele, os transformava e lhes devolvia uma coisa linda chamada dignidade. Jesus sabe restaurar a dignidade dos que estão humilhados. Jesus sabe. Jairo, em seu coração, Começou a alimentar a esperança. Sabe esperança? Jairo começou a alimentar a esperança. Talvez Jesus consiga. Talvez fazer alguma coisa. Por minha menina. Talvez ele consiga. Só que Jairo tinha um problema. Um problema. Jairo era. Culto. Inteligente. Rico. Poderoso. E famoso. Tudo isso. Aí você pergunta. Mas, pastor, isso não é problema? Não deveria ser. Mas, infelizmente, tudo isso, às vezes, se torna um problema. Ah, eu sou intelectual, sou universitário. Ah, eu, eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado. Eu sou professor titular de matemática, de português do CAF. Eu, eu vou procurar... Jesus é para pobre é para quem não tem como resolver seus problemas aí vai e procura Jesus os que seguiam a Jesus eram prostitutas, marginais, ladrões, sexos, paralíticos leprosos, bêbados, viciados homossexuais, gente perdida Jairo pensava e agora o principal o juiz da cidade vai agora o empresário Jairo a última palavra da cidade vai aí tem do meu lado esse monte de gente que nem a gente a cabeça de Jair ah meu amigo esse também é um problema de muita gente hoje sabe não vai a Jesus por que Jesus? Jesus é minha última opção primeiro eu vou resolver o meu problema com o meu temperamento, eu estou com um problema de relacionamento grave, então eu vou na base da pressão é uma opção por que adiar Jesus? por que não vai na base de Jesus? por que que desde o começo Jesus não é a base para a solução dos meus problemas dos meus dramas, dos meus conflitos das minhas angústias, por que não? Existem hoje homens vazios que choram e sangram por dentro, mas não têm coragem de pedir ajuda. Ficam noites inteiras virando na cama de um lado para o outro, sem dormir, precisam de Jesus como qualquer ser humano. E olhe, nós homens somos um caso sério. Olhe, a mesma dificuldade que nós temos de perguntar um endereço quando estamos querendo chegar a algum lugar que a gente não sabe onde é, que a gente não sabe... A mesma dificuldade que a gente tem, a gente tem de pedir ajuda a Jesus. Para um homem pedir ajuda é um atestado de incapacidade. De incapacidade. E pedir ajuda para a gente é muito, muito difícil. Se não tivermos dentro de casa uma esposa sábia, inteligente, sensível e capaz, a gente se enrola. A gente se enrola porque a gente não dá conta de resolver aquilo que nossa vaidade diz que a gente resolve. E como a gente não resolve, aí a gente pensa, mulher, hein? o que é que mulher Elas são só do chororô, elas não dizem coisa lógica, por que eu vou perguntar? Eu preciso de lógica para sair dessa encrenca. Eu preciso de um, de um raciocínio concatenado. Ela vai vir com o quê? Com o chororô com o emocionalismo. E aí a gente não procura aquela que usada por Deus na maioria das vezes é quem tem a resposta sábia para os, nossos, para os nossos corações oprimidos e sobrecarregados pelas angústias da vida. Um dia, amigos homens, amigos de categoria, amigos de jornada, um dia nós teremos que tirar as nossas máscaras. De duros, teremos. Dos que nunca choram, temos que tirar. Que nunca se emocionam, que só seguem a razão, um dia a gente tem que tirar. Para a felicidade nossa, para a felicidade de todos os que nos cercam, teremos que tirar a máscara. Natanael vai ter que tirar a máscara, filho. Inclusive Abimael, que é seu, que é seu xará de última sílaba. Nós queremos mostrar que somos fortes. Para quê? Para que ninguém nos machuque. Porque homem não aguenta dor. Homem não aguenta dor. Se homem tivesse que parir, seria um Deus nos acuda. Homem não suporta dor. Então, então a, gente faz, a gente posa de durões para que ninguém se meta conosco, para que a gente não tenha que sofrer. Filhos de Deus, pobre Jairo. É... Enquanto pôde resistir, ele resistiu Ele fez de tudo para não procurar Jesus De tudo Enquanto as suas forças conseguiram, ele rejeitou Mas no momento em que sua filha começou a piorar Piorar rapidamente E ele viu ela entrando em convulsão, E ele viu a menina entrando em coma Então ele não aguentou mais Infelizmente Infelizmente Algumas pessoas só saberão que Jesus é tudo o que elas precisam quando Ele for tudo o que elas tenham. Algumas pessoas precisam perder tudo. Precisam que a empresa vá à falência, mas a falência dramática para poder cortar e ver que o que a empresa precisava era de Jesus. Precisam que o casamento vá... aos níveis mais para entender que o que o casamento está precisando é de Jesus coitado de Jairo o texto bíblico diz que olha só, olha a situação, depois que ele não aguentava mais, depois de ter corrido a todos os médicos depois de ter, a menina vinha doente já há algum tempo e ele vinha adiando Jesus, porque Jesus era a opção de pobre, de marginal Jesus era opção de prostituta, não de chefe religioso, de chefe jurídico, não, não do homem da carruagem, não. ele adiou o quanto pôde, e o texto bíblico diz que ele se ajoelhou, e chorando ele rogava muito, rogava muito, ele aguentou o quanto deu, sabe gente querida, ele disse, minha filha está morrendo Senhor, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que viva, está tudo certo no que Jairo fez, exceto uma coisa, cabeça de homem, ele era líder, ele chega para Jesus, diz como Jesus tem que fazer para curar a filha dele, Olha, senhor, o senhor vai para a minha casa, quando chegar lá o senhor impõe a sua mão, e o senhor cura a minha filha, no final da, da, da história você vê que Jesus não impôs a mão, Jesus tem o seu jeito de fazer as coisas, e alguns de nós queremos que Deus haja, mas que Deus haja do nosso jeito, como se Deus não tivesse vontade própria, como se o nosso Deus não fosse um ser pessoal, com volitividade, com vontade, e não se dá dessa forma com o nosso Deus, Jairu, ele era chefe, ele estava acostumado a ser chefe, a ter a vontade atendida, a orientar, e ele orientou, o senhor se levanta agora, vai comigo para a minha casa, lá o senhor impõe a mão, O texto todo vai lhe revelar que Jesus não seguiu a receita de Jairo. Jairo quis orientar a postura religiosa de Jesus. Você sabe por quê? Porque a filha dele estava enfermo. Se, enferma, se Jesus tocasse nela, ele ficaria imundo. Ou seja, a religião de Jairo estava compelindo a dizer a Jesus que ele não poderia tocar na filha dele, porque senão ele ficava imundo também. Religião de Jairo. Olha, olha, que, olha que situação. amar quem não conhece Jesus não nos torna imundos irmãos não nos torna tocar quem precisa de Cristo nos relacionarmos com a sociedade nos relacionarmos com, com pessoas que para a sociedade são tratados como párias que para os religiosos são abjetáveis Não nos torna imundos Porque Jesus tocou naquela menina E não ficou imundo Porque o amor é a única coisa que pode tocar em tudo sem se contaminar Ninguém pode contaminar o amor Você pode pensar Que grande momento para Jairo, não? Finalmente Reconheceu que precisava da ajuda de Jesus. É verdade. Mas ele queria dirigir a Jesus. Não podemos ler a Bíblia, queridos. Para depois dizermos como as coisas são. Não podemos. A palavra de Deus é uma autoridade sobre nós. A palavra de Deus é uma autoridade sobre a igreja. E não nós uma autoridade sobre a palavra de Deus. Entende? Quando você lê na palavra de Deus escrito o que você tem que fazer... faça, e eu vou lhe dizer uma coisa o Espírito do Senhor está tão pronto e disposto a nos guiar que qualquer pessoa aqui olha, uma coisa bem boba, bem boba você vai a uma festa uma festa e você vai escolher uma roupa e você pega um vestido do guarda roupa dá uma olhada nele se você perguntar, Senhor, a pergunta é essa Senhor Se o senhor estivesse no meu lugar, indo para essa festa, o senhor usaria esse vestido? Eu duvido que uma mulher aqui não receba na consciência a resposta de Deus. Eu duvido. Qualquer mulher aqui, adventista há um ano, nunca adventista, pisou aqui pela primeira vez hoje, não interessa quem seja. Qualquer mulher aqui vai receber de Deus a sensibilidade para perceber a adequação daquilo ou não. Qualquer mulher. Por quê? Porque Deus age assim com todos. Eu citei esse tema, uma bobagem. Mas Deus está disposto a nos guiar em coisas muito mais complexas do que a escolha de uma roupa para ir a uma festa Deus está disposto a guiar você há uma dificuldade de opinião dentro do seu casamento está difícil o relacionamento nos últimos, nas últimas duas semanas vem, vem, vem descendo, descendo, descendo está insuportável pergunte para Jesus você vai receber na sua mente você vai perceber a voz do Senhor dizendo este é o caminho, andai por ele você vai perceber Por quê? Porque Deus não nos abandona Finalmente Jairo Jesus não responde a Jairo Não diz para ele que ele está certo ou errado em querer conduzi-lo Mas Jesus vai com Jairo No caminho Jesus é interrompido Jairo fica ansioso E existe uma demora Para quem está com pressa, aquela demora é insuportável, insuportável. Por quê? Porque a filha de Jairo estava morrendo. Aí você imagine as interrogações de Jairo. Ele pensa assim, por que Jesus está perdendo tanto tempo com esta gente? Aí a, a mulher que está ali, que tinha o um, um fluxo de sangue, ela toca em Jesus. Jesus ele pergunta, ele diz, alguém me tocou? Tudo isso no caminho para a casa de Jairo é perdido muito tempo ali, muito tempo. Imagine Jairo ansioso, é, que pergunta boba, estão fazendo a Jesus, não estão vendo que eu estou com pressa? A multidão apertando a, a Jesus e a multidão perguntando coisas. Isso não está certo, eu sou o chefe da sinagoga. Ele, ele deveria dar prioridade à a, a, a minha situação. Talvez Jairo tenha pensado coisas dessa natureza. Você acha que Jesus não entendia o problema de Jairo, a urgência de Jairo, acha que não? O que, que você sente quando você vê a oração de alguém atendida primeiro que a sua? E o que, que você sente quando você, na sua opinião, acha que o problema dessa pessoa é mais simples do que o seu? O seu é mais urgente, Deus atende primeiro a oração do outro. O que, que você sente quando num, num culto em que se traga os testemunhos, um conta o que aconteceu de bom, outro conta o que aconteceu de bom, outro conta que passou no vestibular, e outro diz que tentou cinco vezes o vestibular e não passou. Não dá aquela sensação de que Jesus esqueceu de mim? Ele me abandonou? Jairo, naquele momento, vendo Jesus cuidar de outro, outras questões, enquanto a filha estava morrendo, Jairo deve ter pensado muitas coisas chegou a notícia, os servos vieram, enquanto Jesus estava ali, os servos vieram e disseram, Jairo, sua filha morreu Jesus ouviu o que disseram a Jairo, ouviu olhou para ele e disse, Jairo não tem mas apenas creia Jairo, creia, Jesus comunicou a Jairo, força, para ele conseguir caminhar, de onde estava até em casa, porque depois que se recebe a notícia, da morte de uma filha, caminhar não deve ser coisa fácil, não deve ser coisa fácil, Senhor Jesus, agora que minha filha morreu, eu não preciso mais de ti, agora não Senhor, quando eu te pedi, o Senhor não quis vir, agora eu não quero mais, minha filha já morreu Senhor, o detalhe é que para quem um dia e mil anos são a mesma coisa, O tempo é absolutamente irrelevante para Jesus. O que é o tempo para Ele? Je Jesus é atemporal. O tempo é algo que existe para mim e para você. Mas para Jesus o tempo não existe. E a diferença entre a morte e o sono, para Jesus, é nenhuma. A diferença prática é que do sono você chega assim e diz, levante. E da morte só Jesus pode dizer assim, Levante, está na hora. Mas ele pode. Para ele, tudo funciona. Jairo não sabia que Jesus era Senhor do Tempo. Jesus entrou na casa de Jairo, tocou na filha dele e trouxe sua filha de volta à vida. Está você esperando um favor de Deus? está você com a impressão que Deus está demorando você está com essa impressão que Deus está demorando a responder você sabe por quê? talvez porque você ainda tenha que aprender uma lição que Jairo teve que aprender existe uma coisa chamada o tempo de Deus não é na hora que eu quero não é do jeito que eu quero E enquanto eu não aprender a ser humilde, eu vou querer dizer para Deus a hora que tem que ser e o jeito que ele tem que fazer. Meu amigo, eu encerro a mensagem desta manhã, dizendo a você que Jesus entrou na casa de Jairo, e com Jesus entrou o poder e a vitória. E este poder e esta vitória estão hoje aqui. Para sair desta igreja e entrarem com você na sua casa Junto com sua entrada na sua casa hoje Jesus é Deus Todo-Poderoso Não há nada que Ele não possa fazer Ao lado de Jesus não há lugar para o medo A morte não tem poder diante de Jesus Quer você abrir o seu coração a Cristo Quer fazê-lo humildemente Quer reconhecer a Jesus como a solução Para as questões da sua vida? É fácil? Incline a sua fronte e vamos orar? Vamos? Querido Pai que está nos céus, sentimos o toque maravilhoso do Teu Santo Espírito, tentando, fazendo todo o esforço para nos convencer que o Filho de Deus é a solução para as nossas questões. Por favor, Senhor, responde esta oração. Responde o clamor silencioso de algum coração que vive um drama, um drama terrível. E apesar da aparência de tudo bem, as coisas não estão tão boas assim. Queremos sentir o teu amor, Senhor. Toca neste coração que sofre para que perceba a misericórdia e o perdão. Que Jesus oferece. Em nome de Jesus. É que nós te pedimos. Amém.